Třikrátnic, napsal Luboš Zimňok. Včera se hrálo čtvrtfinále online turnaje M.C.S. Rapid a podle výsledků byly některé zápasy jednoznačnou záležitostí. Ale nebylo to tak jednoduché. Je zajímavé, že nejvíce zástupců v tomto turnaji měla Indie. Z pěti indických hráčů postoupili do vyřazovacích bojů tři z nich. Indie tedy měla v KO systému osmi hráčů skoro polovinu účastníků. Jenže do semifinále se nedostal ani jeden int. Třikrát nic. Přiznám se, že nejvíce mě zajímaly zápasy Dudy s Viditem a Kalsena s Erykajsim. Méně pozorností jsem vinoval dvojicí mameďarov abdusatorov a Gukeš D. Raport. A kdybych se rozhodl vsadit na vítěze těchto zápasů, trefil bych se jen jednou. Trefil bych vítěze zápasu Duda Vidit. Duda má neskutečnou formu a dokazoval to i včera. První partie skončila remízou ve 105. tahu. Celkem mě pobavilo, jak pozici po 79 král G6 hodnotí stroje při rychlé analýze. Po 79 král G6 se oba hráči drželi linie doporučované strojem a nejméně jeden z nich, ale spíše oba, věděli, že pozice je remízová. Po 81 král bere H7 vznikne sedmikamenová koncovka a i strojům tak nakonec docvakne, že je to remíza. Tvrdě se bojovalo i ve druhé partii. Duda měl bílými po celou partii převahu a hra přešla do koncovky střelce proti jezdci. Ke smule Vidita byla pozice až moc otevřená a Duda i přes rovný materiál ukázal, jak se má v takových pozicích využívat převaha střelce nad jezdcem. Pravda, Vidit mu svým tahem 29 G5 výrazně pomohl. Otázkou je, zda by i po lepších pokračováních pozici udržel. Ve třetí partii se Vidit trochu pozapomněl v zahájení a nechal spát své dámské křídlo. Duda toho využil k rychlému přepadu pole C2 a partie měla rychlý průběh. Po třech partiích vedl Duda 2 a půl půl a v zápase na čtyři partie se tak stala čtvrtá partie zbytečnou a nehrála se. Zápas Karlséne Erygeisi jsem považoval za otevřený. Kalsene byl sice v mých očích favoritem, ale mladý Int už několikrát ukázal, že šachy opravdu umí. To však neplatí pro jeho partie proti Kalsenovi. Nedprvní partie tohoto zápasu měla 136 tahů a podotknu, že to nebyla ani zdaleka nejdelší partie včerejšího dne. Erigej si nedokázal proměnit výhodu pěšce navíc. Není se však čemu divit. Na rozdíl ode mě a čtenářů neměl u partie k dispozici strojovou analýzu a v omezeném čase není docela jednoduché uvědomit si při propočtu, že při případném přechodu do věžovky s krajním pěšcem je král slabší strany odřezaný o dostatečný počet sloupců. Vzniklá koncovka věž a jezdec proti věži je remízová a Karl Séne s ní neměl problém. V dalších partiích už dominoval Karlséne. Za stavu 2,5 pro Kalsena byl zápas ukončen a Karlsena postoupil do semifinále, kde se utká s Dudou. Trochu překvapivý výsledek se urodil v zápase Mamedjarova s Abdusatorovem. Mamedjarov na tomto turnaji nehraje žádné jeho opičky, ale drží se relativně solidního šachu. Moc nechybuje a to se mu vyplácí první partii Abdusatorov nepochopitelně přišel do horší, ale pravděpodobně remízové věžovky po chybném 49. tahu jezdec zde D4. Pak ještě zapomněl na pravidlo, že v koncovce rozhoduje aktivita figur a postavil svou věž hodně pasivně na B2. Mamediarov sehrál věžovku bezchybně a zvítězil. Ve zbývajících třech partiích Mamediarov Abdusatorova k ničemu nepustil a všechno odremizoval. Po výhře 2,5-1,5 tak Mameděrov postoupil do semifinále. Čtyři partie se hrály i v zápase Gukeše s raportem. První partie skončila korektní remízou. Ve druhé stál raport o něco lépe, ale po hrubce byl bez dvou pěšců a partie vzdal. Třetí partie byla v režii raporta. Partii vyhrál a srovnal stav zápasu na 1,5-1,5. Rozhodovala čtvrtá partie a byla to zároveň i nejdelší partie čtvrtfinále. Partie měla celých 167 tahů. Raport měl silnou dvojici střelců za věž, ale pak si situaci zkomplikoval tahem 51 střelec E7 šach a na šachovnici vznikla remízová koncovka věže a střelce proti věži. Kukeš se skoro 100 tahů dobře bránil, ale nakonec chyboval a prohrál. Mimochodem, jak hrát podobné pozice za slabší stranu naznačil kdysi ve svých komentářích David Navara. Raport po vítězství 2,5-1,5 postoupil do semifinále, kde se utká s Mamediarovem. Těžký den pro lehké figury, tak by se dalo charakterizovat včerejší čtvrtfinále, ve kterém se asi nejvíce naběhali a naskákali právě lehké figury. Milovníci koncovek si to jistě užili. Semifinálové boje budou jistě zajímavé. Osobně se domnívám, že zápas Carlsen Duda je takové předčasné finále. I druhý zápas Mameďarov raport může být zajímavý. Oba borci jsou známí svou občasnou neortodoxní hrou. Doposud však v turnaji hráli spíše solidní šachy, tak uvidíme, zda se dnes nezblázní.